Валерій Шевчук. «Сонце в тумані». Повість. Журнал «Київ», номері 7, 8, 9, 10 за 1999 рік. Читає Галина Довгодзвяга. З якогось часу стара Тамара бачила сонце в тумані? Коли це сталося вперше – Почудувалася, бо могло бути в тумані раз, другий, але ж не постійно. А може я сліпну, подумала Тамара, а тоді й забула про те, бо інакшого сонця відтоді й не бачила. В тумані чи не в тумані, хіба не все одно. Зранку мала клопіт, піднятися вгору до парку, тоді перейти моста, що з'єднував два височенні береги ріки, відтак звернути трохи вбік, де росло безліч дикого щавлю. До цього щавлю вона й ходила щодня, і саме піднімаючись у гору, одного разу і побачила сонце в тумані. Все інше виглядало ніби й нормально, тільки хитке. Те, що люди були такі хиткі, зрозуміло, але хиткими стали і дерева, і кущі, і поренча мосту коливалися, ніби з м'якого пруття сплетені. Асфальт теж ставав не твердий та рівний, а коливався під ногами, вгинаючись, як молодий лід. А ще її зранку смоктала гадюка. З гадюкою було не так просто, як з деревами чи асфальтом. Гадюка прокидалась у ній не раз, ще з дитинства, коли хотіла їсти. А хотіла їсти вона завжди. Батька чи папка, як вона називала, в неї ніколи не було. А мати п'яничка не раз забувала, хіба чарку вділить. Нам їсти не треба. Казала вона, мати Тамарина, щасливо всміхаючись Нам аби гадючку прикормить А чарочка не їстеньки, а питоньки просить І ти, доню, до того звикай І обличчя матери не сяїла, бо вона завжди була весела і щаслива Отож, ще тоді в дитинстві Тамара й почала відчувати, що в неї в животі живе змія Але та змія хотіла не тільки пити, а й їсти Отож, щоб затихла і не мучила, треба було Тамарі щось собі поживитись, украсти. Відтоді гадюка в ній живе. Щоб прискоромити її, щодня Тамара ходила по щавель, забридала й на картопляне поле, де можна було вирити кілька картоплин. Більше не брала, тільки п'ять. Води мала вдосталь, отож з п'яти картоплин та щавлю і варила борщ. Треба було нагодувати не лише себе, але й дочку, Капілю і її Шурика. Вони ж їй зате вділяли чарку, від якої в неї переставали труситися руки. Гадюка не смоктала, а на обличчі з'являлася та ж таки щаслива усмішка, яка була колись у матері. І Тамара тоді згадувала матір. Власне, не так згадувала як відчувала в собі, ніби мати, коли померла, зовсім і не померла, а переселилася жити до неї внутро. Часом вона думала, що змія, котра смокче її, це і є і її давно померла мати. Навіть лице на собі відчувала материне. І не тільки щасливу усмішку, а й очі, і лоба, і губи. Все у ній було материне. Отаке От чодне думала, підіймаючись на п'ятеро приступок до свого ганку, і несучи в руці стару, потріскану, з давно зіпсованим замком сумку, в якої ручки мали цілком стерту дермантиному вплівку. А в сумці тій було щаблю на один борщ і п'ятеро картоплин. Пірнула в темного коридорчика, в якому лампочка перегоріла років десять тому, і досі стриміла в патроні. Але ніхто її і не гадав міняти. Бо й навіщо? Тоді налапала дверну ручку і потрапила в маленьку кімнатку, де стояло залізне ліжко, якому років із п'ятдесят. На тому ліжкові лежав, високо закинувши ноги на бильце, Шурик, і в роті в нього стриміла збита набік цигарка. Неподалік сиділа на низенькому ослінці капіля. Лице мала брунатно-чорне, очі круглі і безжуднісінької віїни. Сухі, шарудяві вуста стискались у ворочок, довкола нього колом розходилися зморшки. І це тому, що від парадонтозу в капілі випали майже всі зуби. Хоч і не була вона ще така стара. Голося мала сіре, сухе, стягнуте дозаду і зав'язане шнурком, від якого звисали дві брудні розстріпи. Одягнена в сіру хламиду, що здається мало коли пралася. Хламида зсунулась із колін, тож витиналися костома ще ніг.